Ой, дід ладо на льоду, Уставай, молода, Бо студена вода. Сміх, березг, гам. Він теж сміявся, Приспівував і далі танцював З росиці, згадуючи, що давним давно ось так же весело Приспівав цю пісеньку Мелані І танцював з нею. Хто зна коли, Ніби минуло ціле життя, А всього ж п'ять років, Та яких, У якому лихові, у яких Бувальцях він побував. І що готує для них новий час, нове майбутнє? Та зараз не до спогадів. Його з росицею оточили дівчата, теж співали, сміялися, танцювали до упаду, аж поки вибилися з сил і в знемозі не попадали на ослони. Тоді він зняв шиї колодки і повісив їх на шиї росиці. Хай наша господиня знайде цього року собі господаря, і закружляв з нею по дісній хатині, аж задвигтіла під його ногами глиняна долівка. А дівчата тут же защебетали. Ой, дівчино Вудко, виходь заміж Худко, того молодого, що танцює прудко. Росиця розчервонілася, була гарна і щаслива. Її очі сяяли дивним вогнем, виразні бровинята змитнулися над ними, як двійко ластовенят, А відкритий рот Жеврів малиново мов жар, Відкриваючи свої пелюстки На зустріч парубкові. Добриня не зводив з неї очей, Замилувався, залюбувався її молодою красою, Її рухливим, прухким станом, Що тремтів у його руках Моглучка-берізка, І забув про все на світі, І про те, що колись пережив, І про грізну небезпеку татарську, І про Милану, і про Янку, і про воєводу Дмитра, який чекав-чекав, і, мабуть, уже не міг дочекатися від нього Криці. Гей, яка радість розпирала йому груди! Яка нестримна молода сила бояла в його тілі! Він був у цю мить щасливий, як не бував ніколи. Врешті Расиця випурчалася з його рук, кинула колодки на приспічок і показала рукою розоставлене їжої стіл, біля якого поралася мати. Уже все прочахло, до столу, до столу. Розшаліло, розгарячіло молодь, двічі запрошувати не довелося. Усі були голодні, бо давно минула обідня пора, і з галасом накинулися на млинці сир та сметану. В одну мить змили все, навіть ложки пооблизували. Мало, мало, загукали парубки. Поїдемо по селу, рядженими, рядженими, наряжатись так, щоб і рідна мати не пізнала. Знову зчинилася метушня. Парубки вивертали кожухи і шапки, розмальовували обличчя сажею, білою глиною, підперезувалися перевеслими соломи та сіна. Дівчата не відставали від хлопців. Натирали щоки калиною, квасом, а носи сажею, обмінювалися одягом, та й той вивертали. Коси заквічували стрічками. Кузьма дістав із комори ведмежу шкуру заліз у неї. Як справжній господар лісу Росице поверх корушанки Натягла материну білу сорочку До голову причепила куделю зеленої омели Підв'язалася житнім перевеслом Стала ніби полева русалка-мавка І тепер її справді ніхто не міг пізнати Один Добриня не наряджався Вважаючи, що його і так мало хто в селі знає Поїхали по селу, по селу, на двір Залунали голоси Усі вивалили з хатини на вулицю. Хтось із паробків миттю під'їхав санями, саньми, у якій було запряжено пару гнідих. Дівчата зразу ж вплели їм у гриві червоні стрічки. Добриненому коневі теж. Третій двоконні сани спорядив Кузьма. Коні лякалися його від межі шкури, ставали дибки, хропли, але його міцна рука швидко вгамувала їх. Зате, коли дівчата й хлопці сілися на сани, і Кузьма... В йокну коні з місця на навскач. Добриня їхав позаду, в який раз розглядаючи рідне село. Зачувши звуки бубнів і гуслів, галас і співи молоді, з хат виходили люди, схилялися на плетені з верболозу ворота, дивилися на веселе гульбище. Калиновий кут складався з багатьох широко розгалужених родів, вовків, лебедів, сечів, орлів, журавлів, ведмедів, шульгів або сульгів, рябоволів, бойків та інших, яких Добриня вже й забув, бо вони виявилися з його пам'яті. Сам він належав до роду сечів. Селилися сечі біля Рокітного озера. Про лебедів знав менше, вони займали найдальший куток біля широкого берега, а росицю та її брата Кузьму майже не пам'ятав. Підросла молодь, розквітла, яка красуня росиця! А Кузьма по-справжньому молодець, гарна пара для Ганночки, аби ж тільки щастя їм. Добриня не здивувався, коли побачив, як Ганночка, мов коза першою, стрибнула на сани до Кузьми. Видно, і справді кохається. А от Расиця, заквічена зеленою омелою, дарма що молода, і що люди могли хтось знає як подумати про неї, не побоялася сісти до нього в сани. Невже він їй так сподобався? І коли вона встигла його запримітити? Невже це його доля, його судьба? А він? Чи зуміє відповісти їй взаємністю? Чи зуміє забути вирвати з серця Милану? Мусить. Милана – братова жена, відрізана скиба. Про неї треба забути назавжди і навіть не згадувати. Братова жена – але є ще одна істота на світі, про яку він хочеш, не хочеш, та й згадує. Янка. Ось до кого тягнеться його серце. Ось чиї оченята сняться йому у баробоцьких снах. Янка. Хм. Янка. Бояришня Янка. Вередлива, пустотлива дівча. Він гірко усміхнувся своїм думкам. Ну, навіщо ти думаєш про неї, Добрини? Навіщо згадуєш її? Хіба не розумієш, що тобі до неї, як до сонця, смерть і бояричня? Монгольський богол і донька воєводи київського. Хіба ці поняття сумісні? Забудь про неї думати, як і про Милану. Тим часом ряджені їхали по селу.